Відав кілька безликих слів і поспішав далі у своїх справах. Менш за все, Іра поважала прагнення ввішатися на шию чи й самі напрошуватися на прояв почуттів з боку чоловіка. Тому приймала правила спілкування, запропоновані Владиславом, як належне: День для роботи, ніч для відпочинку. Це для нього. Вечори для зустрічей. Ранки для розставань, для неї. І самотністю серці, самотністю душі, тим гостріше, що тепер її серце і душа знали чарівні хвилини абсолютного щастя і гармонії. Коли вона летіла на побачення з тим, хто на кілька найближчих годин кидав до її ніг увесь світ. Увесь світ на кілька годин. Якогось ранку... Іра сиділа на пляжі, аж надто смутна. День від'їзду невблаганно наближався, а отже наближалася неминуча розплата за всі ті радості, що так щедро дарували їй зараз доля, але які нічого не обіцяли в майбутньому. Сонце пекло нестерпно, хоча полудень був ще далеко. Іра згребла в оберемок свої речі і перетягнула їх у тінь до Великого Платана, що ріс віддалік од лінії пляжу. Не встигла вона там улаштуватися, як побачила, що від групи молодих грузинів веселих хлопців і дівчат, котрі загоряли поблизу її колишнього місця, відокремився один із хлопців і простує до неї. Ця молодіжна компанія давно привертала уваги всього пляжу. Хлопці і дівчата поводилися галасливо, реготали і кипкували одне з одного. Короче, Розважалися від душі, причому дівчатка почувалися так само вільно, як і їхні приятелі, ні трохи не соромлячись сторонніх поглядів. Ось тобі і місцеві скромниці, подумала Іра. Здається так, характеризував Владислав тутешніх дівчат. Лише один молодий чоловік з усієї компанії, той, що йшов зараз до Іри, хоч і брав участь у загальних веселищах, але тримався скромніше за інших і час від часу поглядав у бік смутної, самотньої Іри, аж поки вона перейшла на нове місце. Іра насунула на очі пляжну Панаму, поправила на носі сонцезахисні окуляри і тужливо приготувалася до чергового знайомства. «Мене звати Іра». Скільки разів за останні десять днів вона вимовляла цю фразу? «Дуже приємно, а мене Саба», – почула вона у відповідь. І зацікавленно подивилася на нового знайомого. Мимоволі посміхнулася з такого незвичного для неї імені і відразу побачила його очі. Вони обеззброювали вже з першої миті. Не красою своєю, хоч були по-справжньому красиві, а дивною для чоловіка лагідністю та ніжністю погляду. Пухнасті, довгі, загнуті на кінцях вії, Робили цікарі очі схожими на два сонечка. Однак вони не були пекучі й жагучі, а м'яко випромінювали своє тепло. І в ньому так хотілося зігрітися. Інші риси обличчя, далеко не дрібні, не такі вже невиразні, треба було розглядати спеціально, щоб мати думку про їх власника. І тільки очі з їхнім ласкавим теплом Неможливо було не помітити, навіть глянувши на нього побіжно. Таким очам хотілося довіритись, розповісти про всі негаразди, попросити розради. «Я приїхав із Тбілісі», – повідомив Саба. «Ви не були в Тбілісі?» «Ні, не доводилося». «А, це дуже гарне місто! Приїжджайте, я покажу вам його визначні пам'ятки». «Дякую». «Ви дуже добре володієте російською мовою», – зауважила Іра. «Так, я п'ять років жив у Москві, навчався в університеті. Але не схотів залишитися там, хоч була можливість. Повернувся додому. Хочу жити в Грузії». «Ви грузин?» – про всяк випадок уточнила Іра. «Так, я грузин», – посміхнувся сонечками очей Саба. «А ми всі з Тбілісі», – кивнув він на своїх друзів. Приїхали на вихідні скупатися в морі. Живемо в Тбілісі поряд. Приятелюємо з дитинства. О, чому ці дівчата поводяться так вільно?